Сміт підійшов до полковника, коли той чистив свій пістолет. «Напевно, ще гарячий», – подумав він. «І то треба було саме тут призначати місце постою?» – гаркнув він. «Хіба не казав тобі, єврей, обійти цю долину? Коли в нас над головою була половина вертольотів посмерцева, коли за нами стежили супутники та літаки, то тоді якось вдавалося уникнути лихих місць». Вижрен. Підняв голову. «Я просто обирав найкращі стежки, що вели до місця призначення. Але я не можу створити можливість із неможливості». «Але ж ти вже досяг своєї мети! Ти переміг!» Ксаврас криво посміхнувся. «Це тільки початок!» Смітові кров застигла в жилах. «Це тільки початок! Боже мій!» Прокляття якесь і більше нічого. Він сів поруч. «Про що ти, бляха, кажеш?» «Я кажу про те, що до вільної Польщі ще далеко». «І що, ти маєш якусь невеличку бомбу в сховку?» «Вони мають». «А, ота твоя епітафія». «Ну що ж, хто з мечем?» Вижрен махнув червоною рукою. «Ти нічого не розумієш». Розпад Російської Федерації нерівнозначний виникненню Незалежної Польщі. Післязавтра Райхсвер захопить Гданськ. Сміта заціпило. Він закліпав, намагаючись вловити погляд Ксавроса, який блукав десь понад раменами американця. «Ммм, Німеччина, так? То що ти тепер збираєшся підірвати Берлін?» Історія не ходить такими прямими шляхами. «То навіщо все це було? А, Ксавросе, навіщо ця бійня?» Вижрин ніби прокинувся. Він зосередив погляд на обличчі Сміта, незаслоненого тепер чорною машинерією ковпака. На його особистому, оголеному, беззахисному. «А може ми на зміну поговоримо про тебе?» Це може бути цікава тема. Ти питаєш, скаржишся, маєш претензії, звинувачуєш, оцінюєш, осуджуєш, висміюєш, визначаєш усьому ціну, ти відмежовуєшся від своїх польських предків. Тож ти американець. Що б ти зробив на моєму місці? Звичайно ж, не замордував мільйона людей. Ти впевнений. Навіть якби мав стовідсоткову, залізну гарантію, що саме такий вибір підкласти оту бомбу, дасть майбутнє, в якому знайдеться місце для незалежних, потужних Сполучених Штатів, тоді як будь-яка інша діяльність перекреслить це майбутнє. Тож навіть якби ти це чітко і виразно бачив, ти відмовився б? Скажи, а якщо єврей збрехав тобі, відчепися ти вже від єврея. Скажи, що зробив би ти. Ну, сміте, хоч раз щось роби. Перестань просто спостерігати. Зможеш? Я ніколи не вчинив би геноциду. Амінь. Ти щойно засудив свою націю на вічне рабство. Нехай тобі мільярди з майбутніх поколінь подякують. Штатів немає. Ну, але зате в тебе чисте сумління. Це, мабуть, важливіше. Це зовсім не так. А як? Історія це гразно льовою сумою. Демагогія, демагогія. Та, будь ласка, якщо тобі так подобається. Звичайно, демагогія. Можеш отож померти і спокоєм на душі? Сміт пирхнув. Ти просто фанатик. Еге ж, фанатик? Нехай буде так. То й що? Ти маєш оті свої незаперечні догми. «Якийсь вигаданий абсолют! Ти віриш у нього? І до всього іншого тобі байдуже! Навіть якщо тобі доведеться вбити ще мільйон! Яка різниця? Абсолют виправдовує все!» Ксаврас склав пістолет і сховав його. Він почухав перенісся і схрестив червоні руки на грудях. Поряд його люди переносили трупи. Стягували всіх в одне місце. Але ні Сміт, ні Вижрин не дивилися туди. «Красно-гарно», – пробурмотів полковник. «Тільки що ти вдієш, коли цього абсолюту забракне? Що тоді, дорогенький? Що замість цього? Що правильно? Який закон? Ти можеш створити цілу чудову систему консенсусних законів, з благородними гаслами і високими деклараціями. Але на що ти її обіпреш? На міжлюдську угоду? Якщо так, то чому ставив би її понад іншими системами, опертими на інших угодах інших людей? Так ти позбавляєш себе будь-яких аргументів, крім одного. Аргументу сили. І все то добре, поки ти найсильніший. Економічно чи військово. А врешті-решт це і так на одне виходить. І твоя сила говорить на твою користь. Слушність на моєму боці. Адже оскільки закони, які я визнаю, гарантують такий добробут, то екс-дефініціоне вони добрі. Клопіт починається тоді, коли інші, представляючи системи, побудовані на інших суспільних угодах, що суперечать твоїй, набирають сили і стають щонайменше такими ж потужними. Поглянь на Китай, послухай Літчена. Чи вірить він у демократію? Чи вірить у рівність і свободу? Чи вірить у права людини? Задницю він ними підтирає, Ось що. А ви ж уже сьогодні труситеся від страху перед ним і рятуєтеся, потроху відмовляючись від власних ідеалів. Адже підписуєте лицемірні пакти на кшталт Берлінського договору. Всі проти Китаю будь-якою ціною. Але тепер ви раптом втратили російський буфер. Лі Чен дійде до Уралу. Що будете робити, коли він, поза всяким сумнівом, доведе вам перевагу своєї системи над вашою? Переймете його правила гри, його цінності, адже саме так велить логіка. Так велить розсудливість, обдурена милою для ока у ваших прав. Якщо система з концентраційними таборами, масовим рабством та інституційним геноцидом показала себе як ефективнішу, то либонь щось там не так з правами людини. Я помиляюся? Мабуть, ні. Але щось я бачу по твоєму обличчю, що ти знову заволаєш. Демагогія! Права людини священні! «Демократія священна!» «А чому?» – запитую я. «Чому?» «Хто вам це сказав?» «Що, голос з неба почули?» «Це просто така була угода. А тепер жовті, мабуть, придумали собі кращу угоду. І що ви їм можете на це відповісти?» «Що ваша, хай там як, краща. І це тому, що вона просто ваша, отже мусить бути краща. Ну, які аргументи викладете?» Чим переконайте самих себе втративши абсолют, ви, врешті-решт, і у власних очах будете вже тільки й того, що зграєю голодних пацюків, які загризають одне одного у нескінченному відборі соціогенів.